Це старається домовик. Вона буде кидатися божевільно по хаті, А тоді візьме на лигача І піде до стодоли. Далі все просто. Мій план пішов як по маслу, Хоч я трохи боявся. Особливо, коли пішов знову на торговицю. Там уже стояв гурт козаків, Про щось голосно говорили. Побачивши мене, Нараз притихли, повернулися до мене. «Доброго здоров'я, панове добродії. «Здоров, пане Стасю!» «Ти будеш на вечерні?» – поцікавився один із них. Інші вперли на мене свої погляди. «Ні, не піду!» Усі переглянулися. «Чого дивитися? Я віри Аріанської. Мені не гоже до інших церков ходити». І про душу мою не дбайте, вона чиста, як вода в гірському потоці. Краще за своїми пильнуйте. Є тут у вас одна, до церкви не ходить, а голою по очереті вчеться. Я кожної неділі на річку йду, щоб там помолитися на самоті, щоб поспілкуватися наодинці зі своїм Богом, а вона тут як тут. Ще й козаки до неї туди бігають. Тьху, мені аж моторошно. Тепер усі знову переглянулися. У притул підійшли до мене. Це ти про кого? А вон, кочмарка ваша. Ви ж знаєте, що кожної неділі я виходив на тясмен, щоб перебалити і помолитися. Тут же церкви нашої немає, тож я... Одним словом, бачив я її там. І справді вона вже кілька тижнів у церкві не була. Промов один, і відразу всі загули. Треба буде послати по неї. Але й ти, пане Стасю, нашої церкви не зневажай. Один раз прийти можеш. Не бійся, тебе там ніхто не вкусить. А як ні, до холодної підеш. Та гаразд дуже прийду до церкви. Цього вечора на вечірню мало хто прийшов. Місто сколихнулося від страшної новини. Відьмою виявилася корчмарка Ольга. Вона зв'язалася з дияволом. І людям шкоду робила. Диявол і забрав у неї розум. Повісилася, осиротивши малих дітей. Козаки запалили смолоскипи і пішли до корчми. По дорозі одні говорили, що цю корчму треба спалити, бо там козаки спиваються. Інші казали, що вистачить просто покропити водою святою. Ми скористалися тим шарварком, розчинилися в натовпі, а коли варта зібралася, щоби подивитися на те все дійство, ми махнули через вал. Кожен із нас в руках ніс чималий клунок із грошима. Я був дуже задоволений собою, хоча не знав, що нас чекає далі, адже на січі лезати не доведеться. Розділ 10. Цілу ніч ми гнали коней без перепочинку та привалів. Козаки, що їхали з нами, були місцевими. Дорогу знали добре, та Іван Мартинович тут усі стежки та доріжки об'їздив у свій час. Погоні ми не боялися. Доки настане ранок. Доки всі прокинуться, доки побачать, що економ із юрковими грошима пропав, то буде вже обід. А доки зберуться в погоню той вечір, за цей час ми вже в степу розчинемося, як вчорашній туман. Цілу ніч ми їхали шляхом, а під ранок завернули в голий степ. Чи буде погоня чи ні, але краще, щоб нас ніхто не бачив. Гетьман, напевно, і так відразу здогадається, куди втік Брюховецький. Ми весь час спрямували на південь. Коні трохи притомилися, тож ми збавили кіт. Погода стояла гарна, бабине літо. Сонце припікало, ніби у літку. Зате вечори були холодні і швидко сутеніло. Під вечір ми доїхали до якогось не дуже повноводного струмка – але не переходили в брід, а рушили по воді просто за його течією. Брюховецький був дуже обережний, заплутував сліди. Ночували на березі того ж струмка. Ви не уявляєте, яка це благодать зійти з коня після того, як провів добу в сідлі. Страшенно боліли сідниці і ноги, не в поперек. У мене виникло непереборне бажання Упасти і заснути, як тільки я примостився біля багаття, і воно зігріло мене. Та я мусив сидіти поруч з усіма, щоб не подумали, що я такий слабосилий. Їсти хотілося, адже майже нічого цілу добу в роті не мав. А що, пане, є ще порох в порохівницях? Підморгуючи, спитав Брюховецький, помішуючи кашу. «Є порох у порохівницях, а ягоди в ягодицях», – смиренно відповів я. Іван Мартинович посміхнувся. На другий день під вечір ми прибули до одної балки, густо зарослої ліщиною та вербою. Недалеко протікала якась степова річка, а навкруги голий степ, лише де не де виднілися могили. По пологішому схилі ми з'їхали вниз балки. Тут стояла невелика халупа. Брюховецький спішився. Приїхали, мовив, і пішов до дверей. А я думав, що Запорізька Січ трохи більша і ширша. А це виявилося просто халупа, в'їдливо, мовив я, не злізаючи з вороногом. Нам насіч ще зарано. Нехай до січовиків чутка дійде, що ми втекли з чігрина, щоб не робити там шуму. А під той шум і ми з'явимося. Мовляв, так і так, бряти, рятуйте, від гетьмана каїна тікаємо. Запорожці завжди стануть на сторону скривджених, такі вже вони є, так що заходьте». Халупа була досить тісною і темною. Нам кращого нічого не треба було, лиш би дах над головою. Козаки швидко прибрали, запалили вогнище, в хаті відразу стали веселіше. Розглядівшись, я побачив тут багато потрібних речей. Це хатка Хмельницького та його друзів. Вони ще молодими сюди заїздили, щоб приночувати лиху годину Причекати тут. Тут а ми були коли б від старости Чигаринського на січ чекали. Десять років відтоді минуло, а наче сьогодні пам'ятаю. Довго ж ти в Хмельницько прослужив, пане Іване. Еге ж, я у них із малих літ. Спочатку джурою, потім козачком, а потім і помічником вірним. Богдан без мене взагалі рідко куди їздив. Я чи не всі його секрети знаю. Добре, тервені потім, а зараз до роботи. Хлопці, виваріть кашу та порозпрягайте і стриноште кони. Нехай поки пасуться, а ти, недоле, бери своїх та нанесіть з ріки сухого черету, будемо на ньому спати. Я здивувався, як цей чоловік швидко притворився зі шляхетного панського економа на простого козака зі своїми грубими замашками. Іван Мартинович мене вже кликав просто недолу, і слово «пан» більше не вживав. Він узяв на себе роль нашого отамана. Це ніби й непогано, проте я запитав. А ти сам що робитимеш? Він узяв у руки заступ. Піду та викопаю те, що ми зарили тут із Хмельницьким ще 10 років тому. Невже? Ще один скарб здивувався біда. Ні, дещо краще. Ми не пішли поочеред, доки не побачили, що саме збирається викопати наш атаман. Тим скарбом виявилася діжка старого меду, місткістю із сім відер. Козаки занесли її всередину, очистили від землі, зірвали кришку. Мед відразу запах на цілу хату. Ми закопали його десять років тому, сміючись, пообіцяли, що вип'ємо тоді, як Україну від ляхів звільнимо. Та так і до нині не випили, мовив Брюховецький, ковтаючи слину.